că să părinții pe din în, prim, în prima duminică a noului an, Bisericesc, anul 1999. Primul lucru, mai întâi trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns cu zile până astăzi. Mulți dintre pratii și părinții noștri au pe la Domnul înainte de a ne anul trecut și iată-ne. Suntem de datori ca să i mulțumim Bunului Dumnezeu că am pășit fragul noului an cu speranța unui an mai bun de pace, de liniște, de sănătate și de mântuire. Nu uitați că suntem de toate să mulțumim Domnului și dumneavoastră și noi. Îi mulțumim pentru sănătatea care ne-a dat-o, să i mulțumim pentru copiii și tinerii care vin la mănăstiri și copiii care i aveți sau îi naște sau îi purtați în brațe, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că țara încă cu toate turburările care sunt, este oarecum mai liniștită față de altele și eu, și în să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că avem sănătate, că avem, că avem Sfânta liturghie în sărbător și duminici, că avem preoți în satele noastre, că Bunul Dumnezeu încă ne iubește pentru toate acestea, să i mulțumim Bunului Dumnezeu. Este prima datorie să i mulțumim Bunului Dumnezeu, deci, că am ajuns încă cu bine astăzi și până astăzi și că, iată, am început un an nou. Prima sărbătoare din anul nou, după Sfântul Vasilii, care a fost la 1 ianuarie, pomenirea Sfântului Vasilii cel Mare, este pomenirea Sfântului Ioan, botezătorul, care l-a botezat în Iordan pe Mântuitorul Hristos. Astăzi, la 3 ianuarie, am auzit Evanghelia dinaintea Sfântului Botez. Și începe cam așa, întâi ne amintește că era Ioan în pustie, glasul celor ce strigă în pustie, și se nevoia Sfântul Ioan Botezătorul undeva în munții Iudei? 30 de ani de pustie a că trecut și de rugăciune și de nevoință ca să se facă vreznic să boteze pe Mântuitorul Hristos. Mântuitorul nu avea nevoie de botezul omului, că nu avea păcate, dar ca să ne învețe pe noi păcătoșii să ne smerim și noi, fiicare, unul altuia, și toți ce lui Hristos a Duhovnicului să ne smerim mărturisindu-ne păcatele noastre. Asta e taina botezului pe care l-a practicat Sfântul Ioan, botezătorul. A învățat lumea că fără spovedanie și fără spălarea păcatelor cu căință și fără mărturisire, deci nu ne putem apropia de Hristos așa se numește botezul pocăinței. Așa încât Sfântul Ioan, după 30 de ani cât a în pustie, îmbrăcat într-o haină de tele, de camilă, și-un simț de curea, după 30 de ani a luat poruncă de la Dumnezeu să se ducă în partea de răsărit. Noi am ajuns odată pe acolo, prin țara Sfântă, și acolo înspre răsărit, se coboară în vale până în valea Iordanului în de destul de adâncă și lipsită de verdeață. Mai mult nisip și căldură foarte mare acolo. Și a fost trimis acolo ca să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos. Propobăduia, spunea cuvânte învățături, pocăriți-vă, s-au apropiat împărăției așezurilor, iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii, apoi îndeamna ca să dea din hainele lor, dacă au două sau trei, una acelui sărac, dacă au bani, să dea și celui ce nu are, care să se mulțumească cu cât îi dă Dumnezeu, cu salara lui, cum se spune acolo și timon la în special, la Evanghelie la început, și fiecare să își caute de sufletul lui și de pocăință. Iar pe cei bogați, pe cei zgârșiți, pe cei răi, îi mustra și îi Fui de năpârchea sau de pentru ce ați venit aici? Dacă nu aveți nărenie adică cu alte cuvinte, dacă din inimă nu ne căim, nu ne pocăim, degeaba mergem noi chiar așa la biserică. Ne trebuie și căință, ne trebuie și lacrimă, ne trebuie și răbdare, ne trebuie și mirosferii la acești arași, cât de puțin trebuie să facem și noi să ne ajutăm fratele de fratele. Așa va Ivan acolo în Valea Iordan <coughs> și așa a făcut-o până când a venit Mântuitorul să se boteze de la Ioan. Care-i taina botezului practicat de Sfântul Ioan botezătorul? Sau ce simbolizează el? Simbolizează spovedania noastră a creștinilor. Și iată că la început de an nou, această Evanghelie ne îndeamnă să vă oferim acest îndemn, să pornim la un an nou cu viață nouă cu inimă curată și merite, Cu dragoste și frăție între creștini, între veștini, între rude, între toți. Și să-i în bunul Dumnezeu la început de an nou, dacă vrem să ne meargă toate mai bine decât până acum, că vom veni regulat duminica la biserici fiii care în satul lui, sau la parohia lui, sau la un schit sau unii care poate. Cea mai bun sfat care vedem dăm noi acum este acesta, nu lipsiți sărbătoarea, duminica și la Sfânta Liturghie. E de cea mai mare slujbă și jertfă care se face pe pământ. Fără Sfânta Liturghie, nici o rugăciune n-are valoare. Iar dacă începem cu Sfânta Liturghie și terminăm cu iertarea către toți, cu adevărat suntem pe calea Lui Hristos, pe calea pocăinței, pe calea Asa Așa că îndemnăm încă o dată ca să începem anul nou, o viață nouă, cu gânduri mai bune, cu adare mai multă, că viața este grea. Suntem și noi tot de la țară, nu suntem de pe alte partii. Știm toate necazurile dumneavoastră, poate chiar mai mult decât credeți, pentru că suntem dintre oameni, din satele acestea. astea. Și nimeni de oameni, dar trebuie să vă și să vă mai știm mântuiem, să vă mai știm, vorbim mai astră puțin, ca așa să cofinim, ca să înțelegem că fără rugăciune, fără Sfânta Liturghie fără prezentă noastră regulată pe cât se poate la biserică, afară de boală, din ecază, din naștere, așa sigur că care fiecare ce are de făcut deci fără această lucrare duhovnișească care se face în biserică Sfânta Liturghie și toate celelalte slujbe se fără rugăciunea de acasă seară, dimineața, toare când pot un atractism măcar, un paracrist o atractism, dacă nu două, trei la taptire, câteva metane, măcar zece, măcar două zece, și mai mult? Câteva lacrimi din inimă, câteva cuvinte citite din Sfânta Evangheliei, în fiecare seară, decât am citit misiuni din ziare, sau ca să nu mai tulburim mai bine, mai știm în Sfânta Scriptură. Un capitol, două, cât de puteți. Sau viața unui Sfânt. Citiți și lucrați și veți vedea că începutul anului nou, cu adevărat, atunci va fi cel mai bine implementat când vom asculta cuvintele acestea ale Sfinților Părinți și vom porni întâi anul nou cu rugăciunea. Nu cu vinul și nu cu plăcerile nici. știm, cu cuvin la locul lor și cu măsură, dar întâi sunt Răgăciune. Și veți vedea cu Dumnezeu dacă nu vom ruga cu toții, liniștește țara, împacă lumea, de în timpurie și târzie, Sfinții se roagă pentru noi, Maica Domnului nu ne părăsește și ne ajută întotdeauna dacă ne rugăm cu Evlavii, sfinții Feșoare Maria, preoții se bucură și ei că poporul e și, și așa trăim în dragul și unii cu și E singura noastră cale prin care putem să mergem până la Hristos. Calea iertării, calea rugăciunii și a Sfinții Liturghii, calea împăcării și a milostelii. În rest, prăpătul pe pământ. Tare ne-am bucurat dacă oamenii creștini noștri ar renunța la curcima. Kyrchium. Curcima este și casa deavolului. Curcima este casa unde se folosește cel mai mult Dumnezeu și oamenii. Unii se vorbește lucruri urite de tot dar în niște să le timp. ales creștinii și creștinile și femeile chiar în timpul de astăzi este un păcat de moarte pe care mai Dumnezeu știe cum ne va pedepsi, pentru care ne va pedepsi, dacă nu ne-a Așa Asta încât e bistrat. iată pe scurt misiunea Sfântului Ivan Botezătorul. Anul nou începe cu Sfântul Ioan Botezătorul. Nu să luăm din mod cât de cât pe el. O singură haină și aceea de diferit de camină, o singură țingătoare, cu niște sandale în picioare, fără nimic pe cap, fără mamă, fără tată, că morise, i au ușit Irod, fără acoperemul, fără casă, fără mâncare, e fără nimic. Muntea a a de și merge sărbatică, și bea apă un din undeva din râul Iordanului. Ei bine, să luăm aminte că avem doi ființi mari care ne ajută la mântuire, cel mai mult. Întâi este Maica Domnului, care stă de-a dreapta preasfintei trei, și care a avut această jănișie de a pe Hristos după trup, și al doilea este Sfântul Ioan, botezătorul, care stă de-a stânga preasfinței trei, în așa îmbrăcăminte care o părța când era pe pământ, să se roagă mândoi înaintea tronului Preasfintei trăinii, ca să miluiască Dumnezeu lumea, să mângâi popoarele, să se stingă războaile, să teze cu tremurile, să se împarce lumea la Hristos, la Bocălis. Asta e singura cale pe care trebuie și putem să o merg și să o străbate. Dacă nu, fiecare va lua așa după de care s a făcut. Iubiți, suntem la biserică și în început de a, încercăm să vă mai îndemnăm și noi, încă o dată, ca să nu amânați regulat Sfânta Spovedanie. Ce pășea Sfântul Ioan? Punea mâna pe capul celui care venea la Iordan să l cufunda până la glumaz, până la gât, cum se spune românește, și atunci omul acela își mărturisea păcatele. Botezul lui Ioan nu a fost un botez ca botezul creștin. Chiar era mai o pregătire. Îl baga în apă și-a în învățat, cum se spune, să se mărturisească, să-și spună fără care Nu mă pregătea! Ei bine, pregătirea care a făcut-o sunt Ioan cu poporul de atunci, noi să să bâșim cu adevărat acum prin taie Sfintei Spobedane. Este un păcat de moarte dacă pe și noștri nu se spovedesc măcar de patru ori, cel puțin pe an. Măcar de patru ori pe an. În alte părți, spovedania s o cam dat deoparte. Nu mai. De asta am părtășit. Nu începiți așa, începiți cu deasa spovedaniei și cu Sfânta Împărdășană când tot o dă preotul tău și duhovnicul tău. Să se vedeți și când îi din casa Dumneavoastră și copiii frumos, și casa e liniștită, și Dumnezeu e necuvânteată, și pâine ajunge, și bani sporește, că și toate sunt bune. Deci asta nu unul din îndemnurile principale care îl la început de an. Al doilea lucru care vrem să stăruim mai terminăm cu judecății dintre neamuri, dintre ruze, de la grădine, de la pământ, de la fățare, de la fățare, când i zis că i-am zis, am vrea ca la noi, la mănăstire, să vină și împăcat cu toți. N-am părinții nici judecată, n-am nici proces, mi-au luat tate sau veșinul bucățică sau nu mi-au luat, mi să lec, eu m-am împacat, nu ne încercăm, nu ne înjurăm, nu ne batem. E vremea aceasta acum. Dacă știm să ne iubim, să, să, să ne iertăm unii pe alții, dacă ne cerem cu mâna de crucea lui Hristos și de Sfânta Biserică, cu adevărat, țara noastră și lumea creștină îi salvată. Dacă nu, răpădă. Ăsta e viitorul apropiat care ne așteaptă. Depinde de ne noi. Să mergem cu toții de turmă duhovnicească către Hristos. Prin biserică, prin mănăstiri, prin povedanii, prin milostenii la cei searași, că se poate. Prin viața liniștită, și în toate faptele bună pe care puteți o față spiecare. Așa sunt în este scurt ale noastre, pe care ne prezentăm astăzi și să nu uitați modelul de viață al Sfântului Ivan Botezătorul, Nu uitați că avem doi mari Sfinți care se roagă pentru toată lumea, Maica Domnului și Sfântul Ivan. E când dacă s-ar putea, macar o zi pe săptămână să știți, sau două ori de săptămână, macar acasită vestit, a mai Maicea Domnului, măcar o dată pe săptămână acatistul Sfântului Ioan Botezătorul iar duminica acatistul sau alte rugăciune a de Hristos duminica e ziua învierii în ziua veruinței iată Hristos vine iată Hristos să a de Iordan să primească botezul peste două-trei zile vom prăzui botezul Domnului dar și noi să ne pregătim botezându-ne duhovnișește prin părăsirea păcatelor prin povedanii curate, prin rugăciune mai multă, prin șiterea la sunt Absalție și prin toate faptele bune. Și vom face aceste câteva lucruri disfrați, Bunul Dumnezeu va fi și cu dumneavoastră și cu noi, și țara noastră va rezista la toate aceste presiuni dinăuntru și mai ales din afară și vom bine. Cei care se luptă cu noi să luptă să ne însărășească, să ne hrăpădească material, iar noi să ne luptăm cu ei, prin rugăciune, prin fapte bune, prin credință tare în Dumnezeu, să veți vedea că țara ne va veni mai departe, pământul acesta, și bătrânii să vor rugați pentru cei mai tineri, și preoții în continuare vor să văd și sfintele slujbe, și sfânta liturghie, și mănăstire de asemenea, și atunci țara va fi bine pământată, și Dumnezeu în mine și al pății și al iubirii de oameni va fi cu noi, fii ca bunul Dumnezeu, să vină cu bine de începutul anului nou, iar noi mulțumim de pentru toate să-l în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.